81. Késő este, amikor már mindenki aludt, végigjártam a házat, ellenőriztem a zajtókat és az ablakokat. Aztán kiültem az erkére vagy a kert szélére, és tekertem egy jointot. A ház egy völgyre nézett, egy békák által sűrűn lakott domboldalra. Hallgattam késő esti éneküket, magamba szívtam a virágillatú levegőt. A békák, az illatok, a fák, a hatalmas csillagos égbolt látványa a bocvánába repített vissza. De talán nem csak a növény és állatvilág miatt, gondoltam. Lehet, hogy az ottani biztonságérzést idézi fel, azt az életérzést. Rengeteget dolgoztunk, akad bőven tennivalónk, létrehoztunk egy alapítványt, ismét felvettem a kapcsolatot a környezetvédőkkel, a természetvédelmi szervezetekkel. Kezdtek rendeződni a dolgok. Aztán a sajtó valahogyan kiszagolta, hogy Tyler házában húzzuk meg magunkat. Pontosan hat hétig tartott. Mint Kanadában. Egyszerre csak drónok kezdtek röpködni a fejünk felett, és az utca túloldalán megjelentek a lesifotósok. Aztán feltűntek a völgy túlsó végében is. Átvágták a kerítést. Befoltoztuk. De nem merészkedtünk ki többé a szabadba. A kertre teljes egészében ráláttak a lesifotósok, aztán megérkeztek a helikopterek. Sajnos itt sem maradhattunk tovább. Új helyet kellett találnunk, és pedig hamarosan, ami azt jelentette, hogy fizetnünk kell a biztonságunkért. Előkerestem a jegyzeteimet, és ismét kapcsolatba léptem a biztonsági cégekkel. Meggel leültünk, hogy pontosan kiszámoljuk, miféle biztonsági készen létre van szükségünk, és milyen házat engedhetünk meg magunknak. Ekkor, miközben próbáltuk kidolgozni a költségvetésünket, jutott el hozzánk a hír, apu elvágja a pénzügyi kötelékeinket. Felismertem a helyzet abszurditását, hogy egy harmincas évei közepén járó férfit anyagilag ellehetetlenít az apja. De az én apám nem csak az apám volt, hanem egész felnőttkori életemben a főnököm, a bankárom, a revizorom, a pénztárcám kezelője is. A döntése azt jelentette, hogy kivagyok rúgva, végkielégítés nélkül, egy életen át tartó szolgálat után a nagy büdös semmibe, úgyhogy egészen addig más munkára alkalmatlan állapotban tartott. Úgy éreztem magam, mint a haszonállat, amit felhízlaltak, hogy most levághassák. Szoptattak, mint valami kisborjút. Soha sem kértem, hogy hat függessek anyagi apától. Belekényszerítettek ebbe a szürreális állapotba, ebbe a soha véget nem érő trómansóba, egy valóság sóba, ami azt jelentette, hogy szinte soha sem volt nálam készpénz, soha nem volt autóm, se lakáskulcsom, nem rendeltem semmit a neten, soha egyetlen csomagot nem kaptam az Amazontól, szinte soha nem utaztam a londoni föld alattin. Egyetlen egyszer, Ítonból, amikor színházba mentünk. Ingyenélőnek neveztek az újságok, de nagy különbség van a között, hogy valaki ingyenélő, vagy eltiltják attól, hogy megtanuljon másoktól függetlenül önállóan létezni. Miután évtizedeken át szigorúan és módszeresen gyermeki sorban tartottak, most egy csapásra magamra hagytak, és kigúnyolnak, mert éretlen vagyok, mert nem tudok megállni a saját lábamon. A kérdés, hogy miből fizetjük majd az otthonunk és a biztonságunk költségeit, nem hagyott aludni minket éjszakánként. Persze elkölthetnénk az anyai örökségem egy részét, mondtuk. De erre az eshetőségre mindig is úgy gondoltunk, mint valami vészforgatókönyvre. vészforgató könyvre. Az a pénz, Archie, és a testvéré. Akkor tudtuk meg ugyanis, hogy meg ismét várandós.